Розділ шостий Тієї ночі я ніяк не могла заснути, Ба більше, спочатку я взагалі не могла всидіти на місці. У нічній срочці і босоніж я безупинно міряла спальню кроками. Мабуть, саме так блукає по своїй клітці лев у лондонському зоопарку. Пізніше, коли я нарешті перекрутила газову лампу, Загасила свічки та вмостилася в ліжко, Я все одно не могла столити повік. Було чутно, як Майкрофт пішов відпочивати до гостєвої кімнати, як містер і місіс Лейн потепутіли нагору до своїх покоїв на верхньому поверсі, а я досі мовчки дивлялася на півтемряву. Причину моїх страждань зрозуміти було непросто. Звісно, мене дуже розсердив Майкрофт, однак борхливі думки про матусю засмучували мене ледь не до нудоти. Дуже дивно оцінювати матір як окрему людину, а не просто маму, Втім зараз мені довелося це зробити. Її слабкість була не меншою за її силу. Мабуть, вона почувалася в пастці, як і я. Мама так само гостро відчувала вразливість свого становища, її завжди примушували куритися. Як тепер намагалася змусити і мене. Вона ще сила хотіла збунтуватися, відчайдушно опиралася, як і я, не знаючи, чи вдасться це зробити. Однак мамі вдалося славетне повстання, але ж, чорт забирай, чому вона не забрала мене з собою? Я відкинула ковдру, підкрутила гасову лампу і підійшла до столу. Чомусь зараз мій оздоблений трафаретними квітами стіл мене не тішив. Я схопила аркуш паперу і олівець зі свого нового набору та намалювала розлючене зображення матері. З Усіма зморшками і напруженими щелепами З тонкими губами Височезним, наче триповерховий будинок із підвалом-капелюхом А ще в жакеті з турнюром На моєму малюнку вона жонглювала своєю парасолею, наче мечем А позаду неї тягнувся неймовірно довгий шлейф Її безглуздої сукні з підкладкою Ну чому вона не втаємничила мене у свої плани? «Чому вона мене покинула?» «Ох, насправді я чудово розуміла, хоч як би мені це не боліло, що мама не бажала довіряти своєї таємниці малому дівчиську. Та хіба ж не можна було залишити мені хоча б маленьке пояснення чи прощального листа? І чому? Ну чому вона вирішила покинути нас саме на мій день народження?» «Мама нічого у житті не робила безпідставно. Мало бути якесь пояснення її дівчинку». «Та яке?» «Адже...» Мене наче громом ударило Я сіла за стіл та аж рота роззявила від подиву Нарешті я все зрозуміла Я спромоглася поставити себе на місце мами І все стало на свої місця А вже ж! Матуся була напрочуд розумною «Розумною, розумною, розумною!» Вона ж залишила мені повідомлення «Це подарунок на мій день народження» Саме тому вона вирішила покинути нас цього дня. Всі даруватимуть подарунки, тож ніхто не помітить. Я схвильовано підстрибнула на місці. Куди ж я його поділа? Потрібно запалити свічку, щоб роздивитися спальню. На книжковій полиці його не було, як і на стільцях. Комоді, умивальнику чи ліжку. Його не було ані на Нойовому ковчегу, ані на гойдалці у формі коня, що дісталася мені у спадок від братів». Біда моїй дурні натямущій голові. Де ж я могла його залишити? Ось, у закинутому ляльковому будиночку, хто б міг подумати, я нарешті натрапила на те, що шукала. Маленький стосик хрустких аркушів зігнутих рівненько навпіл і шитих разом по лінії згину з ручними розписами і каліграфічними літерами. Я одразу взялася роздивлятися маленький буклет із шифрами, який мама створила для мене. Олон Ерівер Епі Омемед нас Ірх було написано маминем розмашистим почерком. Один погляд на перший шифр ледь не змусив мене заплакати від розпачу. Думай, Еноло. На мить здалося, наче мамин голос мені докоряє Еноло, ти сама чудово впораєшся з усіма негараздами. Я розплющила очі, ще раз уважно подивилася на рядок хаотично розкиданих літер і замислилася. Чудово. Один висновок назрів одразу. Навряд чи в одному реченні всі слова складатимуться тільки з трьох літер. Витягнувши зі свого набору для малювання чистий аркуш, я підсунула до себе гасову лампу з одного боку, свічку з іншого і переписала шифр таким чином. Олон ерівер епі омемет нас ерх. Одне слово одразу впало мені в очі. Я побачила своє ім'я, написане навпаки Еноло. Варто спробувати прочитати весь шифр у зворотному напрямку. «Хризантеми мої перевір Еноло. Я пробігла поглядом шифр. Невже мама справді залишила для мене таємне послання? «Хризантеми мої перевір Еноло. Порядок слів натякав на те, що мені потрібно прочитати речення ззаду наперед. «Енолу, перевір мої хризантеми». О, заради Бога! «Хризантеми!» Я ж повинна була одразу розшифрувати це слово. Варто було лише поглянути на аркуш, обрамлений квітами. «Золоті і каштанові хризантеми». Нарешті я розв'язала шифер. На щастя, я мала трохи більше клепок, ніж могло здатися на перший погляд. Чи ні? Бо я і так не змогла второпити, що означало енолу перевір моїх хризантеми. Невже мама щось закопала в одній із наших квіткових клумб? Навряд чи. Не думаю, що вона хоча б раз за життя тримала в руках лопату. Ці обов'язки зазвичай виконував дік, а з мами садівниця була нікудишня. Таким витривалим квітем, як хризантеми, мама давала можливість вирости без сторонніх втручень. Хризантеми у нас росли на дворі, але ж які саме хризантеми мама називала своїми? Внизу маєтниковий годинник саме прибив другу годину. Зазвичай у ці порі я вже бачила десятий сон. Зараз мені здавалося, наче мозок знявся з якоря і тепер плаває у моїй голові. Я стомилася і втратила забагато сил. Час було лягати спати, однак сон не йшов до голови. Стривайте. Мама подарувала мені ще одну книгу «Таємні значення квітів». Я потягнулася за нею, переглянула алфавітний показчик і розгорнула розділ про хризантеми. Даруючи хризантеми, ви висловлюєте родинну прив'язаність і любов. Зрештою, прив'язаність – це вже краще, ніж нічого. Я неохоче вирішила перевірити значення подарунку у вигляді запашної чини – Прощання та подяка за гарно проведений час. Подарунок з нагоди розлуки. Отже розлука. Мабуть, варто було поглянути і на чортополох. Непокора. Я похмуро усміхнулася. Отже, мама таки залишила для мене останні повідомлення. Прощання та непокора в японській вазі, в її світлій вітальній із сотнею акварелей на стіні. Акварелей, що бояли квітами. Я кліпнула і широко посміхнулася. "Еноло, ось воно!» – прошепотіла я. «Мої хризантеми – це ж квіти, намальовані мамою. Вставлені у красиві рамки, вони прикрашали стіни її вітальні. Тепер я знала. Не маючи ані найменшого уявлення, що саме можна виявити на матусиних картинах, я вже достеменно знала, де шукати розгадку. Переконатися треба негайно». Найтемнішої пори доби про це точно ніхто не довідається, особливо мій брат Майкрофт. Вважаю, що дівчатам слід бавитися ляльками. Упродовж багатьох років дорослі обдаровували мене саме цими іграшками, звісно, з добрими намірами. Втім, я ненавиділа ляльок і одразу відривала їм голови та нарешті я знайшла чудове призначення для цього непотребу. Голова однієї ляльки з білявим волоссям виявилася порожньою всередині, тож саме там я і заховала ключ від маминих покоїв. мить він уже був у моїх руках. Прикрутивши газову лампу, зі свічкою в руках я обережно причинила двері своєї спальні. Мамині покої розташовувалися в протилежному кінці коридору. Навпроти гостівої кімнати – де зараз спав Майкрофт. Я ще розподівалася, що він таки спав, і що сон його був міцним. Бо соніш, тримаючи підсвічник в одній руці та свій дорогоцінний ключ в іншій, я на вшпиньках попрямувала в кінець коридору. Крізь зачинені двері братової спальні долонало гучне харчання, наче від кабана, який грівся на сонечку. Брат давав хробака, отже міцно спав. Чудово. Я якомога тихіше вставила ключ у замкову шпарину і прокрутила його. Однак засов клацнув і клямка опустилася вниз із характерним звуком. Майкрофтове хрупіння на якусь мить урвалося. Я боялася навіть поверхнутися, тож лише мовчки озирнулася на двері його спальні. Почувся шурхіт. Він, схоже, повернувся на інший бік. Його ліжко заскрипіло, проте вже за мить хрупіння продовжилося. Прослизнувши до матусиних покоїв і зачинивши за собою двері, я нарешті змогла спокійно видихнути. Піднявши свічку вище, я почала роздивлятися стіни. Скільки ж тут було зображень найрізноманітніших квітів, і всі намальовані маминою рукою. Я уважно роздивлялася всі чотири стіни, щосили напружуючи зір, аби хоч щось розгледіти у тьм'яних відблесках свічки – Нарешті я побачила хризантеми, каштаново-золоті, як і у моєму буклеті з шифрами. Ставши на вшпиньки, я змогла дотягнутися тільки до нижньої частини рами, гарної і з вишиканою різьбою, як і на меблях у маминих кімнатах. Краї рами були збиті навхрест і нагадували стебла бамбука. Я обережно підняла раму та зняла її із цвяха. Разом із картиною я підійшла до чайного столика та взялася роздивлятися її у світлі свічки. Еноло, перевір мої хризантеми. Мені часто доводилося спостерігати, як мама вставляла свої картини у рами. Спочатку вона клала на стіл раму, потім скло, чисте, на наче сльоза. Далі наставала черга внутрішньої рамки, вирізаної з цупкого тонованого паперу. Саме до неї матуся обережно приклеювала верхній край своєї картини. Позаду зображення був тонкий шар деревини, зафарбований білим кольором. Уся конструкція трималася купи завдяки малесеньким цвяхам по кутках рами. На сам кінець мама завжди приклеювала арку шкорічного паперу до задньої частини рами, аби приховати цвяхи та захистити картину від пилу. Я перевернула картину з хризантемами і пильно придивилася до коричневого папера. Глибоко вдихнувши, я підчепила один його край нігтями, намагаючись одним рухом відірвати папір від рами. Проте мені вдалося відірвати лише тонку смужку. Байдуже, я одразу помітила якийсь предмет у куточку картини. Його дбайливо заховали поміж коричневим папером і дерев'яною задньою стінкою. Щось згорнуте і біле, записка від матусі. Можливо, це лист, який пояснював причини зникнення мами, висловлював її жаль через скоєне і нагадував про любов до мене. Може, в цьому листі вона навіть запрошувала мене приєднатися до неї. Моє сповнене надії серце шалено колотало, а пальці неймовірно тремтіли, поки я обережно діставала дбайливо згорнутий у прямокутник хрусткий аркуш паперу. Тримтячими руками я розгорнула листа. Так, це справді повідомлення від мами, однак геть не таке, на яке я сподівалася. Квитанція з банку Англії на сотню фунтів. Це більше, ніж звичайна людина заробляла за рік праці. На жаль, від мами мені хотілося отримати зовсім не гроші. Засинала я в сльозах. Мені таки вдалося поринути в сон і проспати аж до наступного ранку. Ніхто не турбував мене, аж поки зрештою не розбудила місіс Лейн. Вона хвилювалася, чи я бува не захворіла. Я відповіла, що не хвора, а просто стомлена. І місіс Лейн одразу вийшла з кімнати. Із коридору почулися її слова. Вочевидь, вона зверталася до свого чоловіка. «Дівча цілковито розбити. І це мене взагалі не дивує». Я прокинулася майже обідньої пори, Попри те, що страшенно зголодніла, я не поспішала вилазити з-під ковдри і якийсь час ще лежала нерухомо, намагаючись на свіжу голову оцінити все, що сталося вночі. Чудово. Хоча гроші і не те, на що я сподівалася, це вже принаймні дещо. Мама поте від усіх залишила для мене чималеньку суму. Безумовно, ці гроші вона отримала від Майкрофта. Нечесним шляхом. Чи можна мені залишити їх собі? Зрештою, Майкрофт не зарубав їх самостійно. Наскільки мені було відомо, гроші дісталися йому як спадок первістковий від батька. Це спадщина Сквайра. Кошти, які родина століттями отримувала як орендну плату, і щороку сума тільки зростала. А завдяки чому? Завдяки Фернденхолу та нашому маєтку. Отже, гроші, як і канделябри, дійсно були невіддільною частиною будинку. А будинок належав, чи то пак мав належати, нашій матері. Звісно, за законом кошти не належали ані мамі, ані мені. Однак матінка ніколи не втомлювалася пояснювати мені, наскільки несправедливими були закони в нашому суспільстві. Для прикладу, якщо жінка писала та видавала книгу, всі зароблені нею гроші – отримував її чоловік. Ну хіба не безголустя? Так само абсурдно було б віддати сотню фунтів Майкрофту лише через те, що він народився раніше за мене. «Усі ці закони можуть іти до біса», – із задоволенням подумала я. Згідно з етичними міркуваннями, ці кошти мало належати саме мені. Мамі довелося багато чим пожертвувати або висмахнути їх із загального бюджету нашого маєтку – і вона таки спромоглася потайки передати їх мені. Скільки ж іще загадок чекає на мене? Матуся залишила ще чимало шифрів, які я мушу розгадати. Цікаво, а як би вона хотіла, щоб я розпорядилася цими коштами? Втім, завдяки маминому прикладу я вже здогадувалася про правильну відповідь. Розділ сьомий П'ять тижнів потому я нарешті була готова. Себто, на думку мешканців Ферденхолу, була цілком готова вирушати до пансіона. На мою ж думку, на мене чекали неймовірні пригоди. Як саме відбувалися мої приготування до від'їзду? Що ж, спочатку з Лондону прибула швачка. Її поселили в порожній кімнаті, яку колись займала камеристка. Швачка скрушно зітхнула над старою педальною швацькою машинкою і взялася знімати з мене мірки. «Талія – 55 см. «Хм, забагато». «Груди – 58 см, «Хм, замало». «Стегна – 60 см. Нікуди не годиться. Проте усе ще можна виправити. У новомодному виданні, яке матінка ні за не дозволила тримати у Фернденхолі, швачка знайшла потрібне рекламне оголошення. «Поліпшувач». «Бездоганний корсет для досконалення дівочої фігури». Складно дібрати слова або описати його неймовірний ефект, якого неможливо досягти за допомогою будь-якого іншого корсета в цілому світі. Всередині корсета м'які регулювальні шлейки, які разом з іншими елементами забезпечують неймовірну м'якість, легкість і зручність. Їх можна регулювати на вибір власниці, або досягти бажаних форм і підкреслити витончену округлість привабливого б'юста. Корсет надсилають для примірювання у простому пакунку після отримання грошового переказу. Порядність гарантуємо. У разі незадоволення товаром повернемо ваші кошти. Уникайте дешевих підробок. Невдовзі ми отримали наше замовлення, і швачка взялася за виготовлення святкової сукні темного кольору з високим коміром із китового вуса аби мене задушити. Внизу сукня була настільки пишною, що під нею помістилося з півдесятка шовкових нижніх спідниць зі зборками. А шлейф настільки важезним і довгим, що мені важко давався кожен крок. Швачка запропонувала пошити дві сукні сталії 53,5 см, ще дві сталії 52 см, і декілька сталією 51 см і менше. Дивно, але вона щиро сподівалася, що з роками моя талія ставатиме меншою. Час від часу до маєтку надходили телеграми від Шерлока. Вкрай лаконічні і без жодної згадки про матір. Він уже знайшов її давніх друзів, художників, із якими вона товаришувала, а також однодумниць-суфражисток. Брат навіть поїхав до Франції, аби поспілкуватися з її далекими родичами. Сім'єю вернет, Проте даремно. Моє хвилювання за маму знову невпинно зростало. Чому навіть найвидатніший детектив сучасності не зміг її відшукати? Може, її спіткало лихо? Або ще гірше, що як вона стала жертвою якогось жахливого злочину? Утім, мої думки кардинально змінилися, коли швачка завершила виготовлення моєї першої сукні. Того дня я мала вперше вдягнути бездоганний курсет, який прислали, як і обіцяли, в обгорці з коричневого паперу. Його можна було регулювати спереду та заду. На додачу в пакунку виявилася особлива підкладка під сукню, аби мені вже точно ніколи не доводилося зручно притулитися до спинки стільця під час сидіння. Ба більше, від мене тепер вимагали вкладати волосся у шиньон за допомогою колючих шпильок, що неприємно впиналися у шкіру, а спереду Моє обличчя тепер обромляли декілька накладних локонів. За всі ці тортури мені таки дозволили приміряти нову сукню та туфлі. Утім, туфлі стали черговими тортурами, бо мені довелося шкутельгати в них коридором, щоб попрактикуватися ходити як справжня леді. Саме тоді я усвідомила з непоясненою, проте цілковитою впевненістю, куди зникла моя матір. Вона, напевно, перебувала в місці, де не існувало ані колючих шпильок і корсетів, байдуже бездоганних чи будь яких інших, ані підкладок для сукунь. Тим часом мій брат Майкроф повідомив телеграмою, що все домовлено я маю прибути до такого то пансіону шляхетних панянок, а насправді будинку жахів, такого то дня. Завершувалася телеграма вказівками для Лейна із наказом супроводити мене до місця призначення. Як відбувалася моя внутрішня підготовка до цієї авантюри? Я проводила більшість часу в домашньому халаті, не потикалася з кімнати і постійно спала, виправдовуючи це нервовим виснаженням. Місіс Лейн, яка час від часу пропонувала мені скуштувати холодцю стелячих телячих і схожі страви, не дивно, що каліки завжди висихають ні на що, почала настільки хвилюватися за мене, що навіть зв'язалася з Майкрофтом. Брат запевнив її, що в пансіоні мене чудово годуватимуть вівсянкою на сніданок і стежитимуть, аби я носила шерстяну білизну, тож я зовсім скоро оклигаю. Втім, місіслень все одно викликала спершу місцевого аптекаря, а потім і лікаря, який прибув до нашого маєтку з Харлі-стріт із самісінького Лондона. Жоден із них не помітив проблем із моїм здоров'ям. А проблем і справді не було. Поки я намагалася надолужити недоспані ночі, Мені не довелося носити ані курсетів, ані шпильок чи тісних туфель і зазнавати інших страждань. Ніхто і гадки не мав, що кожної ночі, переконавшись у тому, що всі мешканці маєтку бачать десятий сон, я вставала з ліжка і до самого світанку працювала над шифрами в подарованому буклеті. Тепер я обожнювала шифри і полюбляла шукати різні цікавинки. А матусин буклет дав можливість споринути у пригоди. Спочатку мені доводилося розгадувати приховане значення шифрів, а потім шукати скарб. Кожен розгаданий шифр обов'язково приводив мене до материних покоїв і відкривав чергові сюрпризи, які вона приховала для мене. Деякі шифри я так і не змогла розгадати, що мене дуже засмучувало. Я навіть хотіла повідривати задні стінки від маминих картин, хоча це не вкладалося в поняття чесної гри. Проте акварелей було прибагато, і не всі шифри приводили мене саме до них. Для прикладу, одну зі сторінок буклета прикрашав юнкий плющ на частоколі. Побачивши малюнок і не зваживши на шифр, я помчала до матусиних кімнат, аби знайти акварель із плющем. З цією рослиною було аж дві картини, від яких я митю відірвала задні панелі. Нічого. Засмучена, я повернулася до своєї кімнати, і нарешті глянула на шифр. о е і е є ім кни пи о е е ш е а що це таке?» Я вирішила пошукати значення плюща у книзі «Таємні значення квітів». «Витка лоза» означала відданість. Дуже зворушливо, однак ця інформація ані трохи мені не допомогла. Якийсь час я сердито вдивлялася в шифр. І нарешті мені вдалося скласти своє ім'я – із перших трьох літер верхнього рядка, і перших двох літер нижнього. Далі я звернула увагу на те, що мама намалювала плющ на паркані не природно, а зигзагом. Скориставшись таким самим способом, я переписала шифр. «Навершники, мої перевір, Еноло. «Навершники, мої перевір, Енолу». Я прочитала речення справа наліво, і все стало на свої місця. «Енолу, перевір мої навершники». Я стрімголов кинулася на пошуки розв'язки. Пробравшись на вшпиньках до матусної спальні, я повідкручувала всі навершники від ліжка і на превеликий подив з'ясувала, що в латунні ніжки ліжка можна сховати чималесенькі сто стос грошей. Мені теж не завадило пошукати надійні схованки у своїй спальні, аби місіс Лейн не натрапила бува на мої знахідки під час своїх періодичних нальотів до моєї кімнати в пошуках брудних речей». Я швидко знайшла вдалий сховок. Карнизи в моїй кімнаті були виготовлені з латуні, як і мамине ліжко. І так само мали навершники. Щоразу я мала закінчити кожне своє розслідування до світанку, доки не прокинули салейне. Чесно кажучи, мої ночі були значно активнішими та цікавішими, ніж дні. Я так і не знайшла те, на що найбільше сподівалася. Жодної прощальної записки – Лагідний слів чи взагалі будь-якого маминого пояснення – її вчинку. Утім, зараз мені навряд чи потрібні пояснення. Я зрозуміла, що матуся була змушена вдатися до обману заради мене, принаймні частково. І я достеменно знала, що кмітливо припасені для мене гроші мали надати мені ту свободу, якої не було в мами. Саме завдяки матінці одного сонячного серпневого ранку Сповнена дивних надій, а не страхів, я вмостилася на сидіння екіпажа, який мав відвезти мене куди від єдиної домівки, яку я знала. Лейн позичив у місцевого фермера коня та якусь гібридну конструкцію, чи то пак бідарку, вантажний екіпаж із м'якими сидіннями для мене та візника. До залізничної станції я таки їхатиму з неабияким комфортом і певним шармом. «Сподіваюся, дощу не буде», – зазначила місіс Лейн, коли вийшла з будинку, аби зі мною попрощатися. Опадів не було вже кілька тижнів. Востаннє дощило того дня, коли я ходила на пошуки матері. «Мало ймовірно», – трутився Лейн, подаючи мені руку, аби я могла сісти в екіпаж, як справжня леді. Одна моя дитяча рука в рукавичці була в його долоні. Тоді, як другою, я тримала білу парасолю з оборками – на небі ані хмаринки. Усміхнувшись на прощання Лейнам, я спочатку розправила свою спідницю, а вже потім і сама всілася поруч із діком, моїм візником. Спідниця разом із поліпшувачем зайняли все сидіння. Місіс Лейн по-модному вклала моє волосся, і воно височило на потилиці, тож тепер мій капелюшок, який більше нагадував соломіну тарілку зі стрічками, сповзав мені на очі». Я одягнула темно сірий костюм, який обрала саме за його непримітний і справді огидний колір, 54-сантиметровий пояс, пишну спідницю та куртку, що вдало приховувала поліпшувач до сукні. Під курткою я залишила пояс спідниці розтепнутим, щоб мати змогу якнайбільше розпустити курсет і почуватися майже зручно. Нарешті я могла дихати, адже невдовзі мені це ой як знадобиться». Міс Еноло, ви справжня леді від маківки до п'ят, промовив Лейн, відступаючи назад. Я певен, ви станете гордістю Фернден Холла. О, тоді ще ніхто і не здогадувався, що на мене чекає. Ми сумуватимемо за вами, тремтячим голосом проказала місіс Лайн. І на якусь мить я відчула докори сумління, бо помітила сльози на її лаїдному старечому обличчі. Дякую, сухо відповіла я. Наступаючи на горло власним почуттям. Діку, поїхали. Поки ми їхали до воріт, я не зводила погляду з вух коня. Майкрофт найняв людей або вони привели до ладу газони в маєтку. Тож мені не хотілося бачити пустку замість улюблених троянтових кущів. До зустрічі, міс Еноло, і щастивам, побажав сторож, відчиняючи ляна сворота. Дякую, купере. Коли кінь почупачив вулицями Канфорду, я нарешті видихнула і дозволила собі розгорнутися довкола. Мені хотілося попрощатися з продуктовими крамничками, побіленими будиночками з чорними балками та соломіними стріхами, будинком розпусти, поштою і телеграфною конторою, офісом констебля, ще кількома будиночками в тюдорському стилі з крихітними віконцями, що похмуро визирали з під важких соломіних чубів. Трактирами, будинком священика, ранітною капличкою з порослим мохом, шифером на даху, похиленими в різнобіч цвинтерними надгробками. Ми майже при кладовище, коли я раптом дещо пригадала. «Діку, зупинися на хвильку. Я хочу попрощатися з батьком». Дік одразу зупинив коня. «Перепрошую, місинало?» «Варто зауважити, що спілкування з діком мало бути чітким» і зазвичай вимагало пояснення простих речей. «Я хочу відвідати батькову могилу», – терпляче промовила я кожне слово, «і помолитися у капличці за упокій його душі». Бідний татусь, він у жодному разі не хотів би таких молотов, як логік та атеїст, згідно з маминими словами. Він не хотів поховання, його бажанням було кремація, проте після його смерті довелося знехтувати батьковою останньою волею – Аби Кайнфорд не постраждав від серйозного скандалу. Дік мав дещо спантеличений вигляд, проте відповів у своїй звичній повільній манері. Мені наказали відвести вас до залізничної станції, міс. У нас ще вдосталь часу, ти можеш хильнути трохи пива, поки чекатимеш на мене. Ох, гаразд. Він повернувся до коня, від'їхав назад і наблизився до дверей каплички. Декілька хвилин ми сиділи мовчки доки дік не пригадав манери. Втім, скоро він закріпив повіддя, зліз на землю і підійшов до мене, аби допомогти спуститися. «Дякую», – промовила я, забираючи свою одягнену в рукавичку руку з його брудної долоні. «Повернешся по мене за 10 хвилин». «Звісно, це не синітниця. Я була певна, що дік проведе у трактирі щонайменше півгодини». «Гаразд, міс». На прощання він торкнувся кашкета. Дік поїхав геть, а я подріботіла до каплички, шурхочучи спідницями. Як я і сподівалася, там не було жодної душі. Окинувши поглядом порожні лави, я задоволено посміхнулася, вкинула свою парасольку в ящик із одягом для убогих, підняла спідницю вище колін і чкорнула до чорного входу, а звідти потрапила прямісінько на залите сонцем кладовище. Я спустилася вниз з вивистою стежиною, поміж похилених надгробків. Каплиця досі була між мною та будь-яким випадковим свідком, який міг прогулюватися сільською вуличкою. Діставшись огорожі, на задвірках цвинтаря, я перестрибнула через перелаз, повернула праворуч, пробігла ще трохи, а тоді. Так, ось він. Так. На мене чекав велосипед, захований уже в уплоті. На тому ж місці, де я його залишила вчора вдень, чи то пак уночі, тобто на самісньому світанку, при світлі майже повного місяця. Велосипед був навантажений двома контейнерами, кошиком спереду та коробкою позаду, вщерть заповненими сендвічами, квашними огірками, звареними круто яйцями, пляшками з водою, бинтами на випадок травми інструментами для ремонту шин, бриджами, моїми зручними старими чоботами чорного кольору, з одною щіткою і іншими потрібними дрібничками. Власне, на мені теж були два клунки, сховані під темно-сірою спідницею. Один спереду, а інший позаду. Той, що ховався попереду, був унікальною підкладкою для бюста. Я її потайки пошила для себе із позичених у мамоному гардеробі матеріалів, Зато був так званий поліпшувач для сукні. Чому йдучи з дому матінка одягнула тюрнюр, а не взяла із собою його наповнювач із кінського волосу? Відповідь здавалася мені очевидною. Аби приховати на місці турнюра багаж, потрібний для втечі. І я, кому пощастило мати пласкі груди, пішла її слідами, однак сягнула на крок уперед. Різноманітні регулятори, збільшувачі та поліпшувачі залишилися у Фернденхолі, в домі моєї спальні. Замість них я одягнула тканинні турбенки. Власне, це і був мій багаж, наповнений спідньою білизною, обгорнутою довкола ролонів банкнот. До того ж, я склала ретельно обрану запасну сукню та помістила її ззаду, поміж зборками спідниці. Тож тепер вона бездоганно повторювала форму мого шлейфа. У кишенях помістилася носова хустинка, брусок мила, грибінець і щітка для волосся, мій новенький, дорогоцінний буклет із шифрами, ароматні солі, свічки. Із собою я дійсно взяла цілу валізу потрібних дрібниць. Застрибнувши на велосипед, я скромно прикрила ще з підницею і поїхала далі. Вправному правному велосипедистові дорога не потрібна. Скільки себе пам'ятаю, я завжди каталася фермерськими угіддями та пасовиськами. На запечені, наче залізо, землі, за мною не залишилося слідів. Подумка я вже уявляла, як відзавтра мій брат, славетний детектив Шерлок Холмс, намагатиметься відшукати не лише зниклу матір, але й сестру. Він очікує, що я втечу від нього, тож я вирішила, що втечу до нього. Шерлок мешкав у Лондоні, як і Майкрофт. Саме тому, а ще і через те, що Лондон зажив слава найбільшого та найнебезпечнішого міста у світі, жоден із братів ні за що не подумав би, що я можу податися саме туди. Отже, до Лондона я і поїду. Вони гадатимуть, що я переодягнуся у хлопчика. Імовірно, їм відомо про мою любов до Бриджів. Тим більше, у шекспірівських та інших художніх творах Дівчата-втікачки завжди видавали себе за хлопців, отож цього я точно не робитиму. Я вибрала образ, у якому моїй братині коли не очікували побачити мене. Гудурляво та непропорційно, у сукні, що ледь прикриває мої коліна. Я прикидатимуся дорослою жінкою, а щойно все буде готово, розпочну пошуки своєї матері.